în limba română. Cu ce folos. Odată ca niciodată, într-un mic oraș din Germania, trăia o familie formată din șapte copii și părinții lor. Familia nu ducea foarte bine. Tatăl lucra la poștă și câștiga foarte puțin. însă mama provenea dintr-o familie bogată și economisise câte ceva. Ea era foarte bună la suflet și avea grijă de copiii ei Singura problemă era foarte înțepată Nu simțea să cumpere ceva dacă nu avea nevoie Și avea obiceiul să întrebe tot timpul Cu ce folos? Al șaptele și cel mai mic copil, Hansi, era foarte drăguță și adorabilă Acestea îi plăcea să cânte și să danseze dar felul în care se comporta mama ei o întrista Toți ceilalți copii din familie credeau doar în lucrurile care erau de folos Toți, în afară de Hansi Sărbătoarea Crăciunului se apropia, iar copiii erau foarte încântați Plăcintele astea sunt foarte bune! Mama, să luăm și-un tort de ciocolată, ce zici? Șosete pentru Jamie, o jachetă nouă pentru Ellen. Perfect! Cadouri de care copiii au nevoie. Eu abia aștept bradul minunat de Crăciun! Auzind asta, copiii s-au bucurat și mai mult. Mamă, mamă, când vei lua bradul de Crăciun? Ce? A... Uh, uh. Mă gândeam că anul acesta nu avem nevoie de un brad de Crăciun, să știți, așa că nu vom face brad. Draga mea, nu mai fi atât de zgârcită! Vom cupăra brad, am zis, și așa rămâne. Și a plecat, lăsându-și soția nervoasă. Poate fi Crăciun și fără brad. Ea încă credea că are dreptate și a hotărât că nu va cumpăra brad. Însă, soțul ei credea că glumește. Nu se putea să fie atât de dură, nu? A zâmbit, știind că va cumpăra până la urmă bradul. Copiii au fost distruși când au auzit asta. Hansi a fost cel mai afectată. Zilele treceau și... Pe măsură ce Crăciunul se apropia, au devenit tot mai ursuți și supărați. Tatăl lor era preocupat ca să observe, dar mama lor a observat și a început să se simtă prost. Oare să cumpăr brad? Uh, uh, nu, nu e de niciun folos. Și astfel s-a convins pe ea însăși și nu s-a mai gândit la brad. În ziua dinaintea Crăciunului, Hasi era foarte nefericită. Se întorcea de la școală și era nerăbdătoare să aibă un brad frumos de Crăciun, plin de luminițe și beteală. Oh, nu e corect! Ei bine, dacă mami nu va lua brad, iau eu! Și, în loc să se ducă acasă, s-a dus în pădure, hotărâtă să găsească cel mai frumos brad. În curând a ajuns în pădure și a început să caute un brad A văzut un brad care căzuse și a încercat să-l ridice Dar era prea mică ca să poată ridica bradul uriaș Oh, of, bradul acesta pare perfect pentru noi Mi-aș dori să mă ajute cineva Tocmai atunci a ieșit o veveriță uriașă dintr-o scorbură Se uita la Hansi care era uimită A sărit spre ea Bună, doamnă, Veveriță! Oh! Veverița a sărit și a oferit o alună Pentru mine! Îți mulțumesc! Oh! Veverița a început să râdă Hansi a început și ea să râdă <laughs> Veveriță șmecheră! Ascultă, n-ai putea să găsești pe cineva care să mă ajute să car bradul? Veverița s-a uitat la ea și a dat din cap Oh, te rog! Sigur ești o veveriță de treabă, așa-i? Veverița a dat din coadă și a zâmbit. S-a ridicat în două picioare și a început să facă zgomot. Oh, de ce face așa? Ne chema pe noi! Pe noi! Pe noi! Hansi s-a bucurat când a văzut așa mulți pitici. Și a dat seama că veverița i-a chemat ca să ajute să care bradul. Ei bine, sper că ai globuri frumoase cu care să îmbodobești bradul O, oh, nu! Cele pe care le avem sunt sparte, iar mama n-a cumpărat altele noi Ce păcat! Nu o putem lăsa așa, ce zici? Normal că nu! Să ajutăm noi, veveriță! Ne ajuți și tu! Așa că Hansi a urmărit pe pitici și pe veveriță, adunând ghinde, conuri și fructe din pădure. Le-au legat cu ață ca să poată fi agățate în brad. Bun, acum e timpul să-l ducem la tine acasă, așa hop, hop. Hansi a început să râdă. Se plimba fericită pe lângă piticii care cărau bradul uriaș cu ușurință. Ansi, ești al șaptelea copil și locuiești pe strada numărul 7, așa? -i? Oh, de unde știți? Haha, ha, noi știm totul. Știm de asemenea că numărul 7 e norocos. Înseamnă că ești o copilă foarte norocoasă. Știi cât face 7x7? Nu știu. Știu doar că 7x2 e 14. Dar, cât e? Încă n-am învățat. 7 ori 7 face 49. Ține minte că e un număr foarte norocos! Între timp, mama lui Hansi era foarte îngrijorată, era aproape noapte și Hansi încă nu venise acasă. Oh, uneori se duce la prietenii ei. Ce ne toată sunt, cred că se va întoarce în curând. Hansi era foarte fericită sărind pe lângă piticii care căau bradul. Toate animalele se uitau din ascunzișul lor și salutau trecătorii. Oh, ce drăguț! Papaie, purașule! În curând au ajuns la ea acasă, când deja era seară. Începuse și să ningă. Să începem să împodobim bradul, nu? Și ce frumos l-au împodobit! Veverița sărea de pe creangă pe creangă, agățând conuri și ghinde. Piticii au luat fructele și le-au transformat prin magie în lumânări frumoase și roșii. Bradul arată splendid! Și chiar așa era! Piticii și Veverița a făcuseră o treabă fantastică, iar bradul arăta minunat! Ei bine, acum trebuie să ne întoarcem acasă! Of, Chiar trebuie? În curând va fi Crăciunul! Vrem să fim alături de familiile noastre! Ei bine, pa, și si Sper să ne mai vedem într-o zi! În noaptea aceea, familia a aștepta pe tatăl lor. Copii erau foarte nefericiți, căci nu aveau brad, iar mama lor era tristă văzându-i pe copii nefericiți. Am venit, draga mea familie! De ce sunteți toți atât de nefericiți? Mai puțin Hansi! Draga mea, cât privește bradul? Mama se simțea foarte vinovată, văzându-și copiii atât de triști, iar acum cedase complet. Of, îmi pare foarte rău! Nu am luat brad, fiindcă credeam că nu e de niciun folos. Îmi pare foarte rău! Dar despre ce vorbești? Am văzut un brad minunat afară! Oh! Asta e o surpriză minunată, dar foarte ciudată! Cu toții s-au privit reciproc și au ieșit afară. Au rămas uluiți când au văzut bradul magic. Conurile au argintii, iar ghindele se transformaseră în mici clopoței de aur. Lumânările ardeau puternic, iar în vârf era o steluță de aur care strălucea Ei bine, e cel mai frumos Crăciun pe care l-am trăit, așa-i? Da! Da! Da! da! este... Mama nu știa cum a ajuns bradul acolo Dar era recunoscătoare pentru minunea de Crăciun Privind fețele fericite ale soțului și copiilor și-a dat seama cât a greșit și a promis că nu va mai fi zgârcită niciodată A doua zi, Hansi le-a povestit fraților și surorilor ei despre pitici și veveriță S-au dus repede în pădure cu un tort uriaș ca să le mulțumească Dar cum să-i strigăm? A, a învățat ceva ce ne-ar putea aduce noroc Poate dacă vom repeta asta, vor ieși Puneți 7 uh, ori 7 e 49! Copiii erau nedumeriți, dar au zis-o oricum. Au zis-o iarăși și iarăși, până când piticii și veveriți au ieșit. Fericiți, copiii le-au dat tortul și le-au mulțumit piticilor și veveriței obraznici. Când s-au întors acasă, mama și-a îmbrățișat copiii și și-a dat seama că nimic nu e mai frumos decât să-și vadă familia fericită. Până la urmă, de Crăciun trebuie să petreci timp cu familia, având grijă și împărțind și cu ceilalți. În cele din urmă, Veverița i-a dat mamei o lecție.